Розсіяні вершники по річкою верталися на свою висхідну позицію. Соколовці, які завжди билися з власної волі, а не тоді, коли приспічить ворогові, розгублено поглядали то на Марусю, то в дальній кінець дороги, де руханина ставала чим раз помітніша. Треба було відходити але й кров з носа попередити пили повчан, котрі, засівши в березняку, не розуміли, чому Маруся зволікає з атакою. Вони не бачили, що по той бік поля насувається хмара. Посилаючи до них на зв'язок кулібабу, Маруся дала команду на повний розсів. Усенька пересохло в горлі. Такий наказ не міг стосуватися лише Липовецькі сотні. Це означало, що весь загін розпорошується до нової збірки. Скочивши на свою кобилу гальку, Санько лісом узяв праворуч, щоб вийти в березняк тією смужкою поля, яка не проглядалася з боку ворога. За якихось дві хвилини він уже ледве не налетів на верхівця з націленою Санькові у груди рушницею. Якби на ній був багнет, то якраз холера дістав би до серця. «Куди преш, шановний?» – чемно спитав шановний, котрий замикав ліве крило Пилиповецької сотні. «Повний розсів», – сказав Кулібаба. «Відходимо». До них під'їхали ще козаки. Санько пояснив становище, в якому вони опинилися. Треба мерщій розпорошуватися. Усенька так пересохло в горлі, що голос його теж розсипався на порох. Він розтвернув кобилу в бік поля, і в цей час гримнула гармата. Галька різко скинула головою, її вуха затріпотіли, як пташині крила. Стрільно просвистіло високо в небі. Потім гухнуло в лісі, чорті йде. Санько криво всміхнувся. Навідник у них не Оверко Лапай. Поглянувши на відкрите поле, він побачив темні кубки, наче хтось там розкидав гній перед оранкою. Але то лежали кінські і людські трупи. Санькові дуже хотіло проїхати біля них. Подивитися, чи є там отой у шкірянці, а заодно, може, вдасться щось підхопити зі зброї. Сенько саме розвоювався, і просто так покидати це поле йому не хотілося. Знов гримнула гармата. Стрільно просвістівши далеко вгорі, впало десь у чорта під хвостом. Сенько поскакав туди, де лежали вбиті. Виїхав немов на сцену, знав, що його зараз бачать козаки, що на нього дивиться Маруся. Москалі теж його помітили, але вони були дуже далеко. Їхній кулемет застрочив тихіше, ніж швейна машинка санькової бабуні Килі. Убиті коні лежали на боках, випроставши ноги, не так, як вони, Лягають живі А москалі валялися В незграбних позах І ницьма, і навзнак Вони навіть не встигли Познімати закинутих Навхрест за спину рушниць Тому, щоб їх Підібрати, треба було Перевертати трупи А Санько не любив такої Марудної роботи Та он же, він, той У шкірянці, лежить Із розплющеними очима Шкірянка його продірявлена в кількох місцях. Видно, не один санько брав його на мушку. Нехай би вдягався простіше, то, може, якось обійшлося б. А так відразу видно, що комісар. Ти глянь, навіть устиг розтепнути кобуру». Кулі затюкали ближче до Санька, але він зіскакує з гальки і висмикує з кобури шестизарядного кольта. Потім бачить, як неподалік від нього один кінь підводить голову і безсило впускає її на землю. Тоді знову підводить. Санько не може дивитися, як мучиться тварина. Він підходить ближче. Знімає на кольті безпечник і стріляє коневі у вухо. Постріл виходить дуже гучний, набагато гучніший, ніж у ворожого кулемета. Хоча кулі, які тюкали високо, тепер дзискають поруч. Вони вже плескають об землю. Одна дмухнула в щоку, але Зенько не вірить, що його можуть вбити. Він не уявляє себе мертвим. Це було просто смішно. Тому Санько звільно сідає в сідло, ще раз оглядається довкола, але того в чорному бушлаті і без козирці не бачить. Санько пускає гальку до лісу на рисях, їдеться йому весело, за двадцять скоків до узлісся він навіть не озирається в той бік, де глухо стрекоче кулемет – Глухіше, ніж Зінгер, Бабуні Килі. І в цю мить щось гостре б'є санька у чоло. Червона пелена, наче китайка, застилає очі, він падає. Хтось несе його на руках і знову кладе на землю. Сянько навіть крізь червону китайку впізнає над собою гостре, як сокира, лице, льодзі ліпки. Тепер воно в нього не біле, а червоне. Санько з того дивується. Він намагається щось сказати, але його рот тремтить у зламаній посмішці. Та врешті-решт він таки каже. «Льодзю, – каже Санько, – а в тебе кров червона, не голуба». Його рот так і застигає у веселій посмішці, бо Санько-кулібаба – Ніколи не дізнається, що він помер. Розділ десятий Його поховали в селищі. Зноска – селище, назва лісу, на місці якого колись було поселення. Біля куща рясної калини зі сплющеними від ранніх приморозків темно-червоними ягодами. Козаки шаблями розрили землю, пригорщами викопали неглибоку могилу і, прощавай, друже, брате, колись усі там будемо тільки не в один час. Якщо Санькова збитошна душа бачила його сумний похорон, то Либонь солодко защеміла, коли Маруся поцілувала Санька в холодні вуста.